A nap már lebukott kresszon fehér szikláin túl, de az még mindeddig nem volt sehol. A lány nyugtalankodni kezdett. A hegy felett hűvös szellő végig, és süvitő visszhangot keltette a romok között, megrezzegetve a kóróvá aszott fűszálakat a kopár sziklák réseiben. A nap eltüntével fokozatosan kigyulladtak az égen a csillagok. Sejtelmes árnyakat vetve a kettétörött oszlopok és leomlott falak közé. Idegen minden a halálról suttogott. Hol késhet? Tanaira idegesen járkált felás alá. Mi van, ha a hór papot? Minden óvatossága ellenére is fogjulejtették az övé? Vagy, ami még ennél is rosszak. Mi van, ha betrabta őt? Megtorpant. Felnézett az idegenistenség gigászi szobrára. Tájus szemei gonosz, rűt fényt vetettek az épre. A szemek izzása talán irányt mutatott te percekben az odakint hánykolódó hajóknak, melyek a holnapi viadarra igyekeznek a biztonságot jelentő rév felé, de a lány számára csak a mindenütt ráleselkedő rettenet jelenlétét bizonyította. Nem félt ahhoz tapasztalt már egyet mást a kán töltött közös utazásai során. Viszont magán kínosta. Az az őt, amelyről már azt hitte, végleg megszabadult. Megszokhattam volna, korholta magát, miközben összehúzta testén az úti köpenyét. Árnyék vagyok, aki követi őt, mint a hold a napot. Ha nagy ritkán utol élem, néhány órát, de alig várja, hogy indulhasson Begint. Hirtelen felkapta a fejét. Léptek. Kimét nyugodt léptek. Tanaira fedezékre vetette magát. Kezében egy pinonca megvillant a gyilogtőre. Bárki közelítsen is, már nem érheti meglepetés. De nem kellett használni a fegyverét. A felfelé kanyarodó isvényen ájzas csukjás alakja bukkant fel. Egyedül jött. Felért, megállt tanaira előtt. Most látszott sok, mennyire megviselte a mögötte álló út. Zihált, meggörnyett, mint valami göthös vélember. Jól vagy? Amit a lány érzett, nem szánalom volt, csupán aggodalom, hogy ilyen állapotban miféle segítséget nyújthat számukra a szelszetes. Semmi bajom. Aizasz erőt vett magán és felegyenesedett. Itt vagyok, ahogy értem. Mit tudtál meg? Csak nem a kezemben tartottam már, suttatta Aizász. Ha kinyújtottam volna az ujjaimat, akkor elére, Csak hogy megérkezett, gadur küldötte. Menekülnem kellett. Régi adósom, s én régi adósa vagyok. Tanaira hallgatott. Hallgatott, de csak azért, mert fél kiejteni száján a kérdést, hogy akkor most mi lesz? Nem sikerült megszerezni a könyvet. És az igéret? Ne aggódj, mondta a horpap szárazom. Holnap mindkettőnk küldetését teljesítjük. Gajak ide jön. Ide? Engem akar? Tudja, hogy korrel a megtalál. De a sziget? Mondtam lány, ne aggódj. Van egy tervem. Tanaira rámerett a szerzetesre, mint a pillantások keresztül hatolna a csukja árnyékán. Magad is látod a tüzet tegnap éjjel? Tudod, mi az én feladatom? Tudom, hajnalban, amikor Talius szemében kihuny a tűz, emelte fel kezét a horpap, s mutatott hófehér ujjaival az idegen istenség acélkoponyájára, ott leszünk. S mire lebukik az óceánon túl, keze most presszon partjaira mutatott, Kriocs végzete is beteljesedik. Tanaira idegesen bólogatott. Hogy legyen szerzetes! Kívánom, hogy úgy legyen. Aizasz fáradtam vállathont, s a romok közé. Kezét az ölébe ejtette, és sokáig bámulta a kikötőben a múlóknál gyűlő fényeket. Korrelapolis népe már a nagy viadal örömmámarában úszott. Egy keserves ünnep előestén ezrek és ezrek tobzódtak önfelettem. Nem sejtették még, mi vár rájuk.